Лев у Єгипті знепритомнів, одливали на арені водою. В бульйоні глобального потепління розплодилися комарі й кліщі. У південних степах з'явилися павуки-каракурти. аерозольні хмари стоять над полями, але шкідників і хімія не бере. Люди працюють у протигазах, вже як інопланетяни на своїй землі. Один депутат купив ділянку на місяці. Добре, що там ті люди живуть у кратерах і мають довгі ноги. 8 липня в Іспанію містечку Памплона фестиваль Сан-Ферімо. Випускають биків у возенькі вулиці. Вони біжать, натовп їх дражнить, галасує. Метки кавальєру у білих сорочках з червоними хусочками кидаються їм на переріз. Розлючені бики шаленіють, з ревом мчать по бруківці. Нахромлюють на роги і розкидають усе, що трапиться їм на шляху. Головне, коли тебе збили, намагайся відкотитися вбік. Якщо сприймати це як метафору, то я відкутився вбік і лежу на узбіччі сучасності а вона двиготить далі з наляттями крові очима за нею женуться штрикають ножами і дрючам вона відчайдушно відбивається мотає головою когось уже підняла на роги а вони її б'ють підривають бомбами роз'ятрують, провокують і вона реве і мечить, вибухає лютю, і розтоптані люди і народи стогнуть і нема гемінігвеє що написав про цю криваву фієсту сучасності Ходив інкогніто по хрещатику, як той чиновник у Гоголя. Тільки він по Невському, а я по хрещатику. Я ж тепер маю час, можу пройтися, не поспішаючи. Посидіти, подивитися, знову пройтись. Люди собі гуляють, діти катаються на роликах. Зустрів кілька носів, які мені усміхнулись. Ходять англійські джонси і французькі коки. Блєдні місси і розові славянки. Вітрини пахнуть страшним количеством асігнацій. А талії, які талії, Огоголь мав рацію, такі вам навіть не снились. Оголю теж, якщо з пупами, щити, реклами, бутіки, кав'ярні, чим ні блістіта та улиця, красавиця нашої столиці. Книгарнь, правда, немає. Позакривали, а так усе є. А майдану нашого вже не буде. Все зрівняли, зачистили. В ударному темпі монтують. Монумент незалежності. Якби я був художником, намалював би цей сюр. Глухий зелений паркан. Оранжеві метелики жилетів. А в горі на майданом фрагменти нашої незалежності. Залізному дзьобі крана. У повітрі погойдується то рука, то нога. Голови ще немає. Ось уже і літо в зеніті. А я все пливу по мертвому морю. Пише друг з Каліфорнії. Вони там відпочивають. Свого малого віддали у літній французький табір. Це, звісно, коштує, зате табір чудовий. І ліс, і ріка, і казкові будиночки. Принагідно, в порядку гри дітей вчать французької мови. Діти вже співають месерлєзу. А 14 липня брали штурмом бастилію. Тобто гігантські старі секвої з такими дуплами, що доросла людина може війти на повен зріст. Нам теж нарешті пощастило. Якась жіноча організація посприяла дружині. І наш малий таки відпочине. І то неабияк в італійській родині. На Адріатиці. Дружина радіє, та ж він там засмагне, покупається в морі, поїсть екологічно чистих продуктів. Сподіваюся, вони не помітять його президентської лексики. Спека пекельна, ніл ніліє в Єгипті, вже видно, ніздрі алігаторів. У молодої актриси у літаку вибухли силіконові груди. Ноги грузнуть в асфальті, листя пожовкло і скрутилося в рурочки. Борька з батьками з'явився брунатний, немов каштанчик. Відпочивали на острові Балі. «Райський острів», – розповідає Борчина мати. «Морі – ета вообще, Воздух ізумітельний. В аеропорту обалденної аборігенка одіває туристам вінки з лотосів і орхідей. Уявляю собі Борьку в такому вінку. Та й батька його, бізнесмена. Не подобається мені ця публіка, господарі життя. І ця вишукана гламур з її типовим набором мовних стереотипів. А моя дружина до неї ставиться добре. Слухає, розпитує. Розглядає фото з балі, та й навіть привезла сувенір, жіночу фігурку сандалового дерева. І сама вона, як сандалова статуетка, струнка й засмагла, у хмарці бускової сукні. Розповідає цікаво, які там коралові пляжі, ресторани, казино. Рис родить чотири рази на рік, і навіть богиня рису, храмів більших жителів, і всі вівтарями у бік вулкана, аборигени мудрі гостинні, жертви приносять з плодів і овочів на банановому листі. І не бояться смерті. Вірять у переселення душ. Для них людина померла, це людина воскресла. Своїх найбільшчики кладуть біля великих дерев, потім віддають вогню. У них є філософія смерті, а у нас немає навіть філософії життя. До чого привчені, того нам і досить. Часом лежу на дивані і думаю, а може і мені почати якусь свою справу? Взяти гроші у банку в кредит? Зовсім якусь невеличку суму? Зібрати ще кількох програмістів, безробітних, як я, Створити фірму. Борчин батько ж зумів? А я, невже не зможу? Розмріявся, каже дружина. Іди подивись гру «Слабе звіно». Так, я знаю, у такому ринковому світі. Я слабка ланка. Я не відповідаю на такі виклики часу. Я вибуваю з гри. А ті знову поїхали, тепер уже на фьорди. Борчин батько любить серфінг у північних морях. Це чоловік, який вміє бути мужчиною. Він здатен подбати про свою родину. Не те, що я. І термінатор той з ними. Вони скрізь його з собою беруть. А я? Що я тут роблю в затоці собача гирло? З погляду антропології я Homo sapiens. У вимірах національних я українець. У масштабі держави я громадянин. З проекції космосу я землянин. З проекції інших галактик геліотроп. Щодо мого батька я його син. Щодо сина я його батько. Щодо жінки ніби ж мужчина. Така система координат робить мене стереоскопічним багатовимірним і органічно вписаним у світовий, ба навіть у космічний контекст. А що я бачив? Ні океану, ні фіордів, ні тропіків, ні Мачу Пікчу, ні острова Балі, ні Альп, ні Етни, ні Піренеїв. Я ніколи нічого не побачу. Але ж я народився на планеті. Я повинен бачити її всю. А то так і підеш зі світу, не знавши, куди приходив. Хлопчик наш в Італії. Йому дуже подобається. Правда, дітей у тій родині нема. Трохи нудьгує, зате ж Адріатика багато купається, так що і наш приїде засмаглий, немов каштанчик. А тут все якісь повідомлення, то вібріони холери в Одесі, то лептоспіросу в Миколаєві, то криміногенна обстановка в Криму. От бачиш, каже дружина, в Криму така обстановка, в Одесі закрили пляжі через ті вібріони, добре, що наш малий в Італії». Але коли я вичитав, що на півдні Іспанії якась епідемія через якусь легіонелу, що завелася в кондиціонерах, а десь на пляжі у Флориді акула вхопила туриста за ногу, дружина розхвилювалася, щодня дзвонить малому. А дзвінки ж дорогі, розпитує, чи біля берегів Італії є акули, благає купатися тільки на березі. Ну як це на березі? Піску чи що? Він же не горобець? Та за ним там дивляться. Але ж вони не рідні. Та доглянуть, не бійся, кажу я. Папа Римський ж їм спасибі, казав. «Ти мужчина, ти не розумієш!» – кричить вона. «Справді, я вже нічого не розумію». У Токіо проходить міжнародний з'їзд геніїв. Та ж там один геній експонував свій винахід – апарат для масажу мозку. Мені б такий апарат після кожної розмови з дружиною. Знову чутки про інопланетян. То у Майкопі з'явився сферичний слід на якомусь полі.